Можна сказати, добрі друзі з дитинства, і вона завжди може розраховувати на його допомогу і підтримку, адже стільки руків разом. Амалія вислухала його нетверезий монолог, тримаючись за перила балкона, коротко сказала «Вітаю» і жбурнула телефон униз. Він хряснув у темряві об асфальт і певне розлетівся над руски. Жінка стояла, учепившись пальцями в поручень, і намагалася розлетіти землю перед вікнами першого поверху де всю весну копалась літня пані, висаджуючи розсаду квітів. У скронях пульсувала кров, серце калатало, горло, ніби хтось перетягнув мотузкою. От би зараз униз і по всьому. Та аби ж знати, що на цьому кінгець, п'ятий форих, не надто високо. А раптом та двайливо оброблена кломбочка спружинить, і душа не покине тіло, а панічно вчепиться в нього. Скалічитись, переламати ноги руки, відбити нирки, лежати там, доки хтось помітить і врятує – Терпіти лютий бій, стікати кровлю, лікарям клопіт, а навіщо виживати? Не дай Боже, лишитись інвалідом на все життя, кому вона потрібна? Не чужому Артуру, ха!» Амалія відпустила поручень і ще раз обережно глянула вниз і від гріха подалі пішла до кімнати. Скрутилася під ковдрою, по-дитячому притисла коліна до грудей і заплакала гірко і невтішно, жаліючи себе і не знаючи, що робити, як і навіщо жити далі. Останньою думкою на межі сну було рішення – Зняти з рахунку гроші, перекреслити тут усе і вирушити і до Греції, а вже там. Майже весь недільний день вона провела вдома. Спочатку довго лежала в ліжку, дослухалася до гудіння в голові та до звуків життя зовні, на вулиці в сусідніх квартирах за стінами, дивувалася, звідки в людей стільки сил та енергії, зранку вибивати на торніку килими, сварити на це горло дітей, сварлити дарилем стіни. Після вчорашніх Артурових новин вона знову немов в прірву, яка, здавалося, уже перестала її засмоктувати. Амалія ледве змусила себе підвестися і вімкнути чайник. Їсти не хотілося пити теж, але якісь банальні звичні дії створювали ілюзію життя. Потім вона наважилась розкрити коробки зі своїми речами, які обходила або переступала кілька місяців. Сказала собі, що збиратиме речі у відпустку, на море, на Грецькі острови. Але зрештою, сама не рада була, що почала. Адже кожен річ нагадувала щось з колишнього життя, з інших поїздок, коли все було інакше. Їй захотіли запхати все сигаму в одну коробку, винести у двір і спалити. Чи віддати комусь, хай буде людям. Але вона не знала, кому. А потім вирішила абстрагуватись, байдуже, у чому вона проведе той час на мілосі, чи ще десь у маленькому раю, байдуже. Що лишиться тут, у квартирі, адже навряд чи вона повернеться. Під вечір Амалія припинила процес збирання речей, що перетворився на перебирання спогадів, і її потягло на вулицю, на свіже повітря, подивитися на людей, у яких все в порядку. Може, в інших теж є негаразди, але вони не на... навчились не показувати це на людях. А власне, вона й сама нікому ні на що не скаржилась, хіба що виглядала не надто веселою там, у кав'ярні але ж і сліз не проливала перед чужими. Згадка про кав'ярню відволікла її від думок про колишнє. Жінка переодяглася в ляну сукню без рукавів. Майже автоматично причесалась, підмалювала очі, пройшла з помадою по губах, а пудрою по щоках і носі. Та він же сліпий, першорху тіло в голові. А до чого тут він? – пролунала у відповідь. Вона збризнула себе парфумами, зула босоніжки, накинула легкий піджак із рукавом до лікця. Натягла мережені рукавички і вийшла з квартири. З площадки між п'ятим та шостим поверхами в кілька стрибків до неї наблизилась кицька і завмерла біля ніг, немов здивована. Немолода вже, не дуже вгодована, звичайна гладкошерста кішка, триколірна. Кажуть, такі в хаті на щастя. Тварина підняла голову, зазирнула в очі, не терлася об ноги, не просила їжі чи ласки. А коли Амалія нахилилась до неї, та позиткувала, повільно повернулася на свій оглядовий майданчик і байдуже вляглась в коробку з-під піци. «Чого ти, дурненька?» – спитала і сама злякала свого голосу. «Може, їсти хочеш?» Жінка повернулася до квартири, зайшла на кухню, постояла задумливо перед відкритим майже поружнім холодильником, відрізала шматок ковбаси і винесла його на сходи. Такі жки вже ніде не було. Розділ двадцять перший Недільного вечора кав'ярня була повна народу. «А хіба домовлялись?» – вражено підняла брови книжниці Аня. «А ви про що?» – здивувалась не менше, але не виказала цього Амалія. «Та сьогодні просто якась читацька конференція виходить. Усі зібрались на вогник. І пан Віктор, і Женя, а тут і ви», – пояснила Аня. «А столиків вільних, між іншим, немає. А хіба ви, пані Амалія, з кимось домовлялись про зустріч? У сенсі з книгою?» – по діловому відреагувала Віра». Та ні, знідалась читачка, я просто так. А що, вже без домовленості з книгою до вас і завітати не можна? Можна-можна, дівчата замахали руками. Ми вам завжди раді, тільки от місце вам є хіба що за столиком із паном Віктором,